Ka ni Svetog Evanđelja po Mateju. Matej, Gospodin, vrijeme ono dođe Isus u kraje veke Sarije, Filipove, i zapita učenike svoje govoreći: Šta o meni govore ljudi, koji je sin čovječiji? A oni rekoše, jedni govore da si Jovan krstite, drugi da si Ilija, drugi opet Jeremija, ili koji od proroka. Reče mi Isus, a vi šta velite ko sam ja? A Simon Petar odgovori reče, ti si Hristos, Si Boga živoga, a je so s odgovaraju si Simon ne, sie jonin, jer tijelo i krv ne to, nego Otac moj koji je krvne odtkkrišeti to, negota s moj koje na nebesima. A ja te kažem, da si ti petar i na tome kameno saziraću crkvo svojjo i vrata pakla, neće da i da chủти ključeve carstva nebeskoga i što svežeš na zemlji biće svečasno na nebesima i što razrešiš na zemlji biće razrešeno na nebesima I zdan u dan ona biva sve ozbiljnija, napetost sve veća. I mnogi su problemi. Ne treba izdvajati nijedan posebno, jer su svi veliki i mnogo ih. I naš narod nalazi se u velikim problemima, u velikim krizama. Na to nas i stihije upozoravaju, na to svaki dan skreće pažnju onima koji imaju oči da vide, uši da čuju, srce da osjeti. Iako sve te probleme treba priznati i rešavati, ipak postoji jedan, rekli bismo, najveći problem, jedna kriza koja nas najdublje pogađa, ugrožava, i u planu vremena i na planu vječnosti. A to je, braćo i sestre, naš odnos prema crkvi. Evo trudimo se da uspostavimo dobre odnose sa susjedima. Trudimo se da imamo dobre odnose sa velikim savezima država, ekonomija. Trudimo se da imamo dobre odnose i da uđemo u save sa velikim vojnim alijansama sa moćnim magnatima a ima jedna pukotina braće i sestre ima jedan prekid svjesti koji postoja na koji smo manje više svi zaboravili Postoji jedna mogućnost čudesna, velika, uzvišena. Postoji jedan savršeni dar. Postoji jedna crkva i u njoj vrata širom otvorena, koja vode u život vječnu. Ta crkva je upravo ona naša pravoslavna crkva, Ona crkva koju imamo gotovu u svakom selu. Ona crkva koja čuva kosti naših predaka, naših džedova, prađedova, čukun džedova i dalekih naših predaka. Ona crkva koja čuva mošti naših velikana duhovnih, svete mošti, naših svetitelja, ona crkva koja nas nikad nije ostavljala, braće i sestre, kad smo bili ostavljeni od svih, kad smo sami sebe ostavljali, ona nas nije ostavljala. Ona je i danas sa nama. Međutim, problem je u tome što mi nismo sa njom Naravno, pripadnost crkvi. Nije, braćo i sestre, ona svijest i ona tanana plitka vjera koju jedno obično polufinale, četvrt finale, o finalu da ne govorimo, istiskuje i svijesti. To nije onaj odnos koji jedni banalni politički izbori izbacuju iz pažnje. To nije ona svijest, to nije ona vjera koju mala kriza, mala bolest odagna iz našega srca. To nije ona svijest, to nije ona vjera, to nije onaj odnos koji pod pritiskom naslade, male naslade gubimo ili malo jače prijetnje ostavljamo, odričujući se, izdajući. Ne, braći i sestre. Mi ovdje govorimo o apostolskoj vjeri, o apostolskom odnosu prema crkvi. To je naš najveći problem. To je, braće i sestre, duboka kriza, ne samo našeg naroda, nego cijeloga svijeta. Pogrešan odnos prema crkvi. A svaki, ako nije apostolskog kvaliteta, I po rieklo pogrešanje i vodi iz nevolje u nevolju iz bolesti u bolest i stane u još veću tamu. Zato je današnji praznik tako važan, zato je on tako visoko podignut, braće i sestre. Petrov dan, Pavlov dan. Apostola dan. Pogledajte kako naša crkva, ista ona sa kojom hoćeš da imaš odnos, u koju hoćeš da vjeruješ, koju hoćeš da se uključiš. Pogledaj kako snažno, kako jasno ukazuje na važnost svetih apostola. Želeći da nam kaže da bez njih u crkvi života nema Da bez njih ništa nećeš znati. Da bez njih ne možeš ništa naučiti. Da nećeš biti ništa mudriji od teleta, od životinje, od beslovesnih. samo da nećeš biti mudriji, nego ćeš pasti i niže od njih. Hranićeš se onom hranom kojom se demoni hrana i nećeš se nasititi. A evo ovo sveto evanđelje, ovaj praznik, podsjećaju nas braću i sestre, da je naša crkva, da je naša vjera apostolska. Kad ispovijedamo u simvogu vjere, mi smo obavezni da ponovimo zajedno sa punotom crkve i u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu. A zašto je, braćo i sestre, važno da tako vjerujemo? Zato što Gospod tako hoće i zato što je nama tako potrebno da vjerujemo. Na dan silaska Svetoga Duha Boga. Na svete apostole, crkva naša, braće i sestre, ova crkva, ovaj dan, ovaj hram, ova naša vremena, preko svetih apostola, dobili su silu sa visinom. Mi danas u ovom hramu sabrani, mi smo se, braće i sestre, sabrali i duh sveti je sa nama. Duh Sveti je sišao na svete apostole i do dana današnjeg u crkvije i diše i daje dah života svima onima koji slušaju apostolsku propovijed. A ona je, braćo i sestre, njime nadahnuta Duh Sveti propovijeda kroz svete apostole. Kad slušaš kako Sveti Apostol govori, to Duh Sveti govori. Kad primaš njegovu propovijed, Apostola Pavla, kad povjeruješ propovijedi Apostola Petra, kad sa pažnjom slušaš i upijaš svaku riječ Jovana Bogoslova, ti upijaš Boga živoga, ti upijaš život vječni u sebi, ti primaš život vječni na dar. A Duh Sveti, braćo i sestre, ostao je u crkvi. Ko bi rekao da On danas živi ovdje sa nama, na zemlji? Ko bi rekao, braćo i sestre, da Bog živi danas na zemlji? A živi Živi, ali ne na bilo koje mjesto. Živi u crkvi i u njoj, pravoslavnoj apostolskoj životvori. Sveti otac naše crkve, Grigorije Palama, na besedi, u besedi na Sjelazak Svetoga Duha, kaže da je Duh Sveti sišao I sjel na svete apostove, ne kao što je govorio kroz proroke, braću i sestre. Kroz proroke je govorio, a na svete apostove je sišao i sjel kao na presto svoj, kao na trono. I kroz njih, preko njih, počeo da osvećuje ljude i da ih povezuje, a osveštati znači povezati sa izvorom svetinje preko sina i prave vjere u njega, kako je apostol Petar u ovom evanđelju ispovjedio, vjere da je on sin Boži. Preko te vjere povezati se sa istočnikom svetinje, sa Otcem Nebeskim. I on, sišavši na svete apostole, Zacario se braće i sestre u našoj crkvi i znate li vi da on i danas sjedi na svim prestolima pravoslavnih hramova, da on danas sjedi na svim tronovima, da on i na ovom vladičanskom tronu sjedi car nebeski braće i sestre, care nebeski, otkud nama da se tako molimo? Care nebeski, utješitelju, duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davoče života, dođi i useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Tog duha svetoga, braća i seste, crkva ima, on u crkvi jesteš. Он у цркви живи, он у цркви животвори. Он у цркви посвештава, исцелјује, храбри, умудрује и у живот вјечни уводи. Зато ми православни хришјани имамо обавезу да будемо повезани са онима које је дух свети посјетио, на које је сјео i preko kojih je osveštao vaseljenu. Naša crkva je apostolska, zato što je Duh Sveti prvo si išao na apostole, a onda preko njih i na sve njihove naslednike do današnjega dana. Mislimo na episkope pravoslavne crkve, episkop naše eparhije i svake druge eparhije, braće i sestre je direktni potomak svetih apostola. Čitava zemlja, braću sest, čitava planeta pokrivena je eparhijama, odnosno episkopima, to jest blagodaću duha svetoga. Nema mjesta na planeti, pođite, izaberite bilo koju tačku, pođite tamo, I pitajte, i vidjet da postoji episkop nadležan za tu oblast. To što se tamo ne živi po Božjoj volji, to nije braćo i sese do gospoda, to je do nas. To što naš narod ne živi po Božjoj volji, većina našeg naroda nije do gospoda, braćo i sese, to je do nas. To što mi tonemo u nemoćima, u strahovima, u bolestima, u obmanama, u lažjima, lažnim učenjima, nije do Gospoda obraćaj se. To je do nas, to je od našeg bezobrazluka, to je od naše gordosti, to je od naše neposlušnosti. A on, on je tu da te nauči, isto kao što je naučio sve svetitele da te nadahne isto kao što je nadahnuo sve mučenike i veliko mučenike, da ti da snagu da izdržiš kao oni, da vjeruješ kao oni, da voliš kao oni, da čudotvoriš kao oni, da budeš pun nade, pun vjere, pun života kao što su i oni bili. I evo, i sestre, i naša crkva, Ovaj naš hram, on je posledica djelovanja Duha Svetoga kroz Svete apostole. Ova crkva je apostolska crkva. Ona je direktno Duhom Svetim vezana za Svete apostole. Ona je Duhom Svetim vezana za Sina Božije. Ona je Duhom Svetim vezana za Otca našeg koji je na nebesima. Otkud mi to znamo? Otkriveno nam je, braćo i sestro, otkriveno, mi u to vjerujemo. Ova crkva je silom apostolske vlasti, iako je na zemlji. Ja vidite, mi smo na zemlji, geografski možemo brzo da se odredimo, mogu i satelite da nas posmatraju, mogu da prisluškuju razgovore, sve to može, ali jedno ne može, braćo i sestro, Sve je to od ovoga i sve je to vezano za zemlju. Ona gravitacija pada kolikogod ti visoko da poletiš, kolikogoda da ti visoko raketa ide, kolikogoda da su sateliti poslužni, poslušni. Sve je to magnetom pada vezano za zemlju i zemlje i zemlji se vraća. Sve te velike ideje, braćo i sestre. To je zemlje otrovane grijehom niklo, da ću tu zemlju da se vrati. To je nemoćno, braći i sestre, ograničeno. A pogledajte vlast crte, pogledajte vlast apostola. Gospodim kaže, čuli smo to u ovom svetom evanđelju, nije sakriveno od vas. Svima vam braći i sestre, dato je da čujete, besplatno, da uđete u tajne, da čujete riječi Božije, da čujete blagoslove Božije, da povjerujete tim riječima, kaže Gospod naš Isus Hristos kao odgovor i kao blagoslov na Petrovo ispovijedanje, Kad Gospod pita šta vele ljudi, ko sam ja? Ovi kažu da si ovo, oni kažu da si ono, da si ovaj, da si onaj. Prorok Ilija, neki kažu da se Jeremija, i svi oni koji su posle njih, braće, i sve se govorili ko je gospod. Do dana današnje postoje ljudi koji govore o tome ko je gospod, do gnostičkih otrova koji se ponovo izlijevaju na zemlju i truju umove. Zato pazite se kad čitate knjige, pazite se do da otrov Gnostičkih jeresi, a ponovo se obnavljuju, ne uđe u vaše umove. Pogotovo one teme koje su vezane za ličnost Isusa Hrista. Sam Otac Nebeski, braćo i sese, zna ko je Isus i otkriva duhom svetim. Samo, braći se se, Duh Sveti zna koji je Gospod Isus Hristos i otkriva čadima crkve, poslušnim čadima crkve. A otkrio je apostolima, otkrio Petru i Pavlu, jer Petar je ispovjedio, ti si Hristos, sin Boga živoga i na tu vjeru Gospod daje strašnom blagoslov. I ja tebi kažem, Simone, ti si Petar, stije na kamen, i na tebi ću sazidati crkvu, ni vrata adova neće nadvladati. Crkva je, braće i sestre, nepokolebljiva. To je, valjda, više svima postalo jasno. Ko ima glavu na ramenima i um u glavi i srce u grudima. Jasno je, braćo i sestre. Crkva je nepokolebljiva, na nepokolebljivom kamenu. Nju vrat Adova neće nadvladati. Ne bojte se, braćo i sestre. Nemojte da se brinete. Brinite se da budete u njoj, da ne izađete iz nje. Da vjerujete onako kako ona uči. I ne brinite se. I vi ćete pobjediti. Budite sigurni. Vjerujte kako crkva vjeruje. Vjerujte kako apostoli vjeruju. I pobjedili ste. Ne plašite se, nebu i zemlja će proći, sve će ovo proći, braći i sestre. I ratovi koji tek treba da počnu, i razaranja kakva oko ljudsko nije vidjelo, koja samo što nisu nastupila, sve će to proti, braći i sestre. Ali riječi Božije, blagoslovi Božiji, sila Božja nije proti. narod Božiji ne može proti. Ne može narod Boži iz ruke Božije da otrgne sila ovoga svijetu. Ne može đavo braći se, iz ruke Božije da otme djecu Božju. Ne može ni iz ruke dobre majke, a da majke danas djecu bacaju u pakal, abortirajući. Uzme djeti i baci ga u paklo. baci ga u mrako, tamo. Zato smo mi izgubili taj osjećaj materinske sile i očinske ljubavi iz tiska, pa više ne vjerujemo ni oca nebesko. Očevi izgubili povjerenje od djece, majke abortiraju jednom, dva, tri puta, postalo to i zanimljivo. Navukla se žena na krv, tajno, osladilo je. Pa ima ih i po 15-20 puta da su ubili monstrumi da ne govorimo o akušerskim klinikama i onim људождар има da ne govorimo za tegnutim licima besmrtnih lepotica koje će crvi jesti bez kraja bez konca neuspavljivi crvi ješte svaki milimetar njihove kože pomazivane preparatima spravljenim od tijela ubijene djece. I zato smo izgubili uzračun tom radijacijom grijeh i vjeru u Oca Nebeskog. Nema mabraci, jeste, ne može da naći čovjek koji vjeruje u Oca, zaboravljen Otec, na sve brine, o svemu mislui Nema niđe Oca, nema vjere, nema apostolske vjere. I što onda se Gudilo. Halucinacije. Svijet u vaćenu mrežu. Halucinacija, braćuji se. Haluciniramo, braćuji se. Svijet je u polju halucinacija. Jedinođe možda se otrijezniš. Jedinođe mogu oči da ti se otvore. Da vidiš i zemlju, ali i nebo da vidiš. Jeste crkva. Dioptrijom, braćuji se, se blagodati da uđeš u vječnost, kao što su apostoli gledali. A sila apostolska, po blagoslovu Božijem, takva je da ono što sveže, obratite pažnju, rečeno je, čuli ste, nemojte poslije nisam čuo, ne znam, i da trpamo problem za problemu. Nema, vreći se, se odgovora na te probleme. To je neposlušnost, to je drskost. Fino ti je rečeno, sam Bog ti je rekao, sam On si je sa nebesa čovječa. Stao tu pred tebe, govori, koji jezik govoriš? Kaže srpski, crnogorski, nikakav problem. Evo ti, čuj, se grabamo za jezike, šta ćemo s njima? Uzmi i zaberi, nije problem, ali čuj na tvom jeziku riječi vječnoga Boga. I poslušaj. Zato i mi, braćo i sestre, budimo oprezni. Gospod je rekao, nema ponavljanja. Isto, ovo što smo danas čuli, to su sve generacije slušali. No čitamo besedu Grigorija Palame. Isto priča i na istoj evanđelje, kao što smo mi čitali svi noći danas. Isto je evanđelje. Crkva ne mijenja, braćo i sestre, što bi mijenjala kad one starih kad je to iznad vremena, kad je to tu da nas mijenja, zato budite oprezni, pazite, gospod je rekao apostolima, što svežete na zemlji, bit će vezano i na nebesinu, a što razriješite na zemlji, bit će razriješeno i na nebesinu. Mi, braći sez, mi se nalazimo u crpi, koja je apostolskom vlašću na sa zemlje za nebo braći i sestre osvećenje ovog hrama obavio je ko političar sportista vojsko vođa mudrac naučnik narkobos ko braći i sestre Ko je o sve što ovaj hrano? Episkop. Ko je episkop, braće i sestre? Naslednik apostola, pirotonija apostolska, rukopolaganja, sila duha svetog, sa Petra na Jovana, sa Jovana na Silvestra, sa Silvestra na Atanasija, sa Atanasija na Svetoga Savu, sa Svetoga Save na Arsenija, preko Arsenija na Oveno, plovi, plovi, pa tamo Spiridom, pa Jefrem, pa Epstatije, pa evo, mitropolija naša i ona se upali istim ognjem. Isti duh sveti živi u mitropoliji, braći i sestri. Eno centrale na Cetinju, tamo gdje episkop sjedi, gdje je episkopski tron, tamo duh sveti, braći i sestre, sjedi vlada. Možete zamisliti. Diše je Plućima čovjeka uvlači dah na nozdrve episkopa, a djeluje dahom Boži. Episkop živi u gradu, a duh sveti preko njega, koji živi na nebesima, koji sa nebesa dogazi, koji iz oca nebeskog ishodi, On, braću i seste, preko njega osvećuje narod. Pogledajte kako je to čudo, kakav je to dar, kako je to mogućnost. I preko njega, dakle preko episkopa, svezuje na zemlji, ali vezuje na nebesima. Krštava li koga? Šta radi, braću se Vezuje ga za nebesa. Miropomazuje li koga? Šta radi? Osvećuje ga duhom svetim. Mi smo ovdje svi miropomazani. A mi ne mislimo o tome. Mi smo svi krišteni, ali mi smo to zaboravili. Mi ništa od toga nismo iskoristili, braće i seste. Ništa. Znate, čuvajmo se toga. Zato ovaj praznij, pocijeća na to, povezuje nas sa nebesima, braće i seste. Jer mi jesmo povezani, ali pocijeća nas da jesmo. I ova sveta liturgija koju služimo, ona nas povezuje na nebes, sa nebesima. Mi smo unijeli hleb, unijeli smo vino u oltar, evo ih tu su, predloženi su, sipali smo, odrezali šta je trebalo. Tu su, čekaju, jedno ih na svetom predvoženju sad za koji trenutak krenuće u velikom vhodu. I šta ćemo onda da uradimo, braći i sestre? Ko? Mi, ljudi, nećemo mi ispariti, nećemo mi neseti. Neće nas nikoda istjerati da bi se obavio velika tajna. A iz vaste napolje treba ovdje nešto ozbiljno da se desi. Ne, braći se, nego preko nas, preko ove liturgijske zajednice, preko nas veštenika, sila duha svetoga, cara nebeskog, koji u ovom hramu, ali treba vjerom da ga vidimo, jer nemoj da ga tražiš očima drugim, jer Spržen bit ćeš, nego vjeruj. Očisti malo sacu srca, očisti se malo od grijeha, ispovijedi se, boli se malo, pa da ga vidiš. Imaš ti mogućnost, imaš ti oči, Maš ti srce da ga vidiš. Imaš, Bog ti je dao. On će, braći i sestre, preko nas, svezati to parče hleba i tu količinu vina, svezat blagodaću I to će postati tijelo Božije i krv Božija. Što svežete na zemlji z liturgiju, bit će svezano na nebesima. I onda, braći i sestre, mi stojimo u ovom našem gradu, u ovom našem hramu, ali tako vjerujući i tako gledajući mi, zaboravili smo džesmu. Ne prosto zaborav, pa prazno nego od sile sozrcanja, od sile viđenja onog što je na nebu, a tu pred nama, mi zaboravljamo sve, braćo i sestre. Nema više problema, nema više, braćo i sestre, poraza, tožestvo, pobjeda. Izleći smo iz vremena, braćo i sestre. Mi kad smo u liturgiji, mi smo izašli iz vremena, tamo nema ratva, nema problema, nema bolesti. Zato je liturgija tako moćna i ova koju danas služimo takvog je kvaliteta. Zato danas ako nismo, a na žalost vjerujem da dobar dio vas još uvijek nije, a voljeli bi da jeste, da niste u toj duhovnoj kondiciji, da nemate još takvu vjeru, da ne vidite sve ovo, ali ovaj praznik podsjeća da možete ako hoćete. Malo ako se potrudite po apostolskom pravilu, jer nećete dobiti vijenac ni jedan od vas i od nas, bez obzira koliko se trudili, koliko se borili. Mi mislimo borimo se, radimo, čuda činimo. Ne važi se. Pištaljka, žuti, crveni, zadu. zašto? Nije bilo po pravilima. Dobija vijenac. Samo onaj koji se bori po pravilima. Čim pravilima? Kojim? Ona koja sam ja napisao ili ti samo me sebi odredio. Kad ćeš u crkvu, koliko ćeš da postiš, da ćeš i koliko ćeš se puta pričestiti i koliko puta upadati u grije. Pomalo, odmjereno, ponekad. To su tvoja pravila. Vijenac nebeski gledati nećeš. Ali ako se budeš trudio po pravilima Božim, Po pravilima apostolskim dobit ćeš i nećeš se boriti sam, nego desnica tvoja obaraće silom Duha Svetog, silom desnice gospodnja, a desnica gospodnja je blagodat gospodnja, braći i seste. Zato, pravoslavni hrišćani, vratimo se crkvi, vratimo se apostolima, Vratimo se njihovom učenju, vratimo se njihovim propovjedima, vratimo se njihovoj liturgiji, našoj liturgiji, vratimo se njihovome Bogu i našem Bogu. Vratimo se njihovom spasitelju i našem spasitelju. Vratimo se gospodu našem Isusu Hristu, kao što se i oni odvajali od njega njesu. Stradajmo za tu vjeru, braći se, čuvajmo tu vjeru. Da bismo mogli da je predamo. Jer ja vidite, ovdje postoje djece. Gledajte, rađaju se. Neka još nisu rođene. Ima preživjelih u utrobama. Nažalost, većina ne preživi, jer nije muško. Ta djeca treba da prime vjeru. Od koga? Od onih što nam šeteju po gradu sa bijelim, čaršavima bijelim, šalel, šalovima, koji donose otrove sa dalekog istoka i propaloga zapada, će li oni da ih učaju i vaspitavaju? Polorodice, otac, majka i crkva pravoslavna, da ih svežu na zemlji, a da budu na nebesima. To možemo i mi, jer crkva, bez obzira što smo mi ovakvi i kakvi smo, Crkva naša je crkva apostolska, moćna. I bez obzira što je moja limuzina moćna, ona je moćna bez obzira što ja ne znam ni da otključam vrata. Bez obzira što ne umijem ni da uđem u nju, ona je moćna, puna sile i udobnosti. Tako i crkva naša, bez obzira što mi ne znamo ni da uđemo u nju, braći i sestri, Pa kamo li da upalimo makina? Ona je moćna. Zato poslušajmo svete apostole. Nemoj da si pametan, nemoj da si mudra i pobožna, nego dođi apostolima i svu svoju pobožnost ostavi i primi od svetih apostola, pa da vidiš kako će život drugačiji da bude. Nećeš vjerovati da si bila živa ili živ u odnosu na život koji ćeš pokusiti, on ni maštom ne može da se obezbijedi, braći i seste, jer to je očevodavanje, to je veliki dar, to je život vječnikoga. Daj Bože da se i mi udostojimo molitvama svetih prvovrhovnih apostola Petra i Pavle i svih svetih apostola i svih svetih. Amin Bože, daj. Amin.